Магістр Юрій Драгобуч. Прогностичний поляд на 1483 рік. Нашому найсвятішому владиці, вищому понтифіку, папі, леву першому. Отчі найсвятіші, багато хто пропонує тобі свої доробки. Звичайно, їх спануке, до цього жудово наживий. И любство. Я же выдаю свои творы еще речно. Для прочитания, вы что еще с я людскому роду. От живона на пости. и не для пришлоповатых насмешек. Самой Минервою подарование зворного безмежия. Ты пиздна векас сила лозерок. Я знаю, що ти вивчив ці причини речей. І якщо величезність небес не збагнена для очей, то вона не відстоїть далеко від людського розуму. Ми знаємо, що по наслідках причини і по ним вже розрізняємо небесні впливи. Так відкривається шлях. Всесмертне підлягає небесним законам. Хто б став заперечувати це? Таким чином, зірками управляються справи земні. Не примушують вони, але дозволяють самим правити. Якщо раптово загрожують, люди можуть відвести ці загрози розумом. Ти ж могутній і найвищими достоїнства, завдячуючи виключному сузірю під верховенством, якого ти по заслугах називаєшся тепер Дашбогом. До таких величезних справ тебе піднімає і ставить попереду Сонце, що приєдне до Венери і любов Юпітера, твого гороскопу. Всім! В цілому ти керуєшся за вказівкою Бога. а якщо чого не вистаче, нехай зірка продовжить роки твої. Про це в Римі прохає кожен. Таким чином я благаю дати оцінку цьому твору, і щоб ти не думав, що він не корисний, якщо допоможе взнати те, що буде для цього часу. Нехай до тебе будуть прихильними кращі долі в ці дні. І якщо щось буде шкодити, щоб ти вичитав тут тих, кого надихає Перун, тих, кого годує мир. І ти побачиш, у яких місцях буде загрожувати жорстока пошесть, Затемнення місяця і зникла влада і Брата, що вони принесуть, відкриться в судженні. На хвалу і честь симогутнього Дажбога та славної Діви Морени. Заради слави також нашого найсвітішого пана, Божественного Лева Першого, найвищого понтифіка, а також про його. Найславніше, Курі, щасливе правління, прогностичний погляд на нинішній 1483 рік, я маю намір викласти. Я вирішив поділити його на 10 частинок. З них уперший про господаря року та його властивості в цілому буде розповідатись про розміщення кутів. У другий про положення з державною безпекою та шляхи розвитку держави. У третій простання на вищего пророка і просто в його житті. О четвертій простан в імператорських володіннях і у відомих місцях. О п'ятій про війни і битви, і про думку з приводу двох затянень місяця, о шостій про результат або кінець війни венеціанців і ферарців, о сьомій про достаток та брак речей в цілому і, зокрема, о восьмій про стан з і смертністю, о дев'ятій про стан людей, які знаходяться під впливом окремих планет у 10 про порядок місяців і днів усього року Шлос. прогнозничний політ на поточний 1483 рік магістра Йоргія Дрогобича. З Галиці, доктора мистецтв і медицини Балонського університету. Щасливо починається, часточка перша. Оскільки в міркуваннях про володаря року із астрологів багато хто торкається відмінностей по причині різного положення небесних фігур під час в різних кліматичних регіонах і місцях, то із цього слідує утрудненість, про яке необхідно пам'ятати, про володаря року. В цьому я наперед подаю наступних п'ять висновків. В цьому питанні необхідно наслідувати найвизначнішому вчителю англійців. Він запевнив, що слід звернути увагу на попереднє і висхідне розташування фігури. Перший висновок в усіх регіонах і місцях до гота яких буде 46 градусів, відраховуючи від градусів Геркулеса, розташованих на заході, сонце без будь-якої участі цих планет стане володарем року, як у славних місцях Константинополі Кафі, вільні і московіті в напрямку до Левонії і рівним чином через усю Малу Азію, котра, зіймаючись зима займає північ. Розповсюджується цей висновок, оскільки це сонце раніше було в четвертому домі, а тепер щасливо перейшло до сьомого. Однак у другій половині року Меркурій, будучи на своєму місці самим сильним і утворюючи кут з Венерою, переходить цьому дім не спалений і наступаючи від сонця і буде його супутником до самого кінця року. Другий висновок – в усіх регіонах і місцях, до та яких із заходу менше 46 градусів і більше 38 сонце буде напроводити цього року із саме великою домішкою Марса як в місцях Кракові, Познані славного царства польських у Лемберзі, Драгобичі в Галичині в Буді Касоні в Угорщині в Братиславі і Несі в Селезі в Неаполі Таренті, Апулі і в цілому у всій Селезі і Калабарі і в усіх регіонах і місцях, їх сусідах розповсюджується цей виставок, Оскільки це сонце, будучи в триплі цитаті з екзальтацією, займе, займе кут в цьому домі і також в попередньому положенні майже досягне кута, четвертому, по-друге, дійсно це положення, оскільки Марс-Володар займе косіт з цьомого дому при фігурі, що сходить. Він підсилиться поштухом від Меркурія із шостого дому. І внаслідок цього, будучи супутником, Сонце стане самим сильним. Одначе в другій половині року Меркурій з Луною і Венерою. Будуть супутниками сонця, привласнюючи собі більшу сигніфікацію. Третій висновок в усіх регіонах і місцях 5-го шостого клімату, до готе яких виявиться менше 38 градусів, починаючи з заходу, у року буде Марс із місяцем, залученим немалою мірою до участі як у найвизначнішому в світі. Місті Римі, Перузії, Сієні, Флоренції, Болоні, Феррарі, Падуї, Венеції, Равені, Аріміні, Фурліві, Пезаврі, Урбіна, Ініола, Пармі, Кремоні, Папській області, Міляні, Касалі, Генуї, Скавоні і взагалі мають через всю Італію. І по. Напрямку на Захід поширюється цей висновок на першу частину, оскільки це Марс буде кутовою фігурою, акцендентною превенціональною фігурою знаку з обох боків. І він також розженеться в своєму тріплі-цитаті. цієї причини він розумно претендує на звання управителя року. Згідно з цим, зрозуміло, оскільки Місяць на своєму місці виявляється найсильнішою фігурою, то вона займе зручне місце фігури. Згідно Аль Бумазару, внаслідок ЄЧО, вона буде портером Марса У другій половині року володарування роком захопить Венера при участі Меркурія і Місяця. Перше очевидь тому, що Ванера Володарка на місці більшого світилого в обох фігурах утвердиться на місці більш достойному фігури. В своєму знакові вона розглядатиметься як досить фортунна. Тому Володар, згідно правильного розрахунку, вибирається аж до кінця року. Друге очевидь в тому, що Меркурий із місяцем після Венери приносить більші удачі. Четвертий висновок – в регіонах і місцях цього клімату і поза нього на північ, до ватайких менше 38 градусів, водором року буде Марс за участю Сонця, як, наприклад, в Басилі, Нюрнбернзі, Магунті, Колонії, Паризі і інших сусідніх місцях у напрямку на північ. П'ятий висновок – в усіх регіонах і місцях на захід від Риму, Марс матиме велику силу у володарюванні над Роком за участі Місяця. І з цього можна таким чином узнати, що в загальних рисах буде в кожному з регіонів і місць, для яких робиться передбачення, спостерігаючи по зірках природу і особливості володарів Року. Шло. Про загальну диспозицію і поквартальну. Поточний 1483 рік. Рік милості Божої, який покладе свій початок уівторок, 11 березня, о 22 годині, під 5 градусом у Сюзері Близнюків, якщо спостерігати рух. З неба до меридіану ославна міста Рима в своєзуальній диспозиції більш звичайного буде схильний до чотирьох первинних якостей стихії, а саме до тепла по волі Марса володаря року, прихильного до північних знаків більшу частину року, який з'являється в сухому притулку. Звідси весна в першій своїй половині, особливо на самому початку, виявиться по волі місяця вологою напроти багатьох днів. І тепліше, ніж звичайно, бо деякі дні будуть уподібнені лігу. Звідси зрозуміло, що приблизно половина травня спека буде підсилюватися. І на початку червня, на думку Гермеса, в 36 шостому слові його слів будуть самі спекотні дні. Літо, початок якого наступить у 13-й день, червня, буде надзвичайно спекотним, що продовжується до кінця, і крім того серпневі дні, внаслідок сполучення Марсу з Сонцем, при надзвичайній спеці зроблять повітря в багатьох місцях таким, що не остра остро до такої міри, що не буде кінця небезпекам для людських тіл. Осінь, початок якої буде в 14 день вересня, до жовтня буде доброю і помірною. Завдячуючи долі, часом більше схилятиметься до тепла. Жовтень майже до Половина листопада буде нестабільним і в численні дні вологим, але не холодним по причині з'єднання Марса і Сатурна. Зима, яка починається 13 грудня, буде помірною, буде тягнутися з невеликою волоккістю, виключаючи першу половину з кінцем листопада. Це відповідає Масалаху в книзі послань, послання 11, вона матиме тенденцію до вологості внаслідних з'єднання Сатурна і Марса в одному знаку, однак в цілому половина року буде з вітрами, чисельними грозами і вихорами, вихорами з волі Марса. Володаря року в третьому фазі тільця в момент повороту року. Це згідно Птолемея, друга книга тетралогії в п'ятому трактату Леопольда. Він в момент повороту є винуватцем руху землі, спеки, вихорів, блискавок, грому і підбурювальних вітрів. Звідси слова Аль-Бумазара, якщо Марс буде водороку в тільці, то це значить багато громів і блискавок. Буде навіть рік, коли відкриються чисельні водяні напади з волі Сатурне від знаку до знаку. Як хоче посидати Гермес, в 33-м слові свого стіслівя, горячий, коли Сатурн переходить від одного знаку до іншого, на небе з'являються дракони, котрих араби називають Азуб. Або ще якісь інші знаки вольної природи, як падаючі зірки, летячі дракони, палячі свічки і вторгнення. Особливо роду серих рептилоїдів, які в книзі Арістотеля про метеори називаються стрибаючими козами. І може трапитися, відкриється в цьому році якась комета з причини надмірних випарювань вологи, що може бути навіть частковою причиною руху Землі. В цьому році відносно цього існує чимало побоювання. Часточка друга. Про положення з вірою і сектами. Жидеї в першій половині року будуть знаходитися в поганому становищі. І більше всього, від початку року до кінця липня поволі їхнього сигніфікатора, який падає і відступає народ потерпатиме від утисків, прослідувань, непокою внасідок протистояння сигніфікатора і місяця, рівним чином внасідок просування сполучення сигніфікатора по закону Мойлі падаючого квадрат Марса. Нехай борожуться жиди, що в цьому році не Підпали вони, під вбивства і сварки, а також небезпеки пов'язані з вогнем. І це в перші два місяці року. Про стан християн. Свідки розіп'ятого, котрі управляються впливом Меркурія, в першій половині року будуть знаходиться не в дуже доброму становищі внаслідок спаленого Меркурію в обох фігурах. Тому свідки його будуть загрожувати небезпеки в плані незрозумілих таємничих хвороб і тому, що сонце спалюючи і недоброзичло виявляється володарем 12-го і 8-го домів. Звідси загрожують небезпеки і неприхильність із частини противників сварок і полону, а також в'язниць, теж з причини чуми і смертності, і, і за утисків князями і панами, і часи більш ненадійної, початок року до 22 березня, теж 1 квітня, рівним чином від 5 травня до 12 від 24 червня до 11 липня. Рівним чином кінець серпня і початок вересня. В другій половині року християни будуть почуватися найліпше. І в своїх справах, тим більше поталани внаслідок кутового Меркурія на своєму місці самого сильного Бог фігурах. Дні, однак, менш щасливі і підозріли від 17 жовтня до 5 листопада. Кінець грудня з кінцем лютого будуть недійні. Простан! Турок. Турки, котрі надихаються впливом Марса від початку року, майже до кінця липня, будуть найкращим чином переважати війнах, якщо вони їх вестимуть. Я обрунтовані припущені, що своїм будуть могутні і відважні, і переважно не без перемоги. Я передбачу, що їх можна буде перемогти нічим іншим, ніж дуже великим талантом, хитростю і стражданням. Набагато безпечніше буде в той час попрахати меру з турками і перебанити війну. Однак від кінця липня до кінця року, як становище стане слабшим, і в більшій частині вони будуть нефортенними. І крім того, від 27 липня, весь до 22 вересня, якщо в той час будуть вестись війни, то будуть вони руйнівними і небезпечними з дуже великими втратами для них. Відчуми і жорстокої смертності вони не будуть в безпеці, і в цілому, до кінця, до кінця року їх становище буде дуже тяжким і необнаділивим. Про положення сарацинів. Сарацини, котрі насолоджуються впливу Венери в першій половині року, оскільки Венера повертається в Дім смерті, будуть наражатися на багато нещасних обставин. Вони не буде в безпеці від чуми у другій половині року і до кінця року, їх становище поліпшиться і, згідно відео в 39-й, п'ятого трактату з волю Марса, для року в три плі... цитації земному, який роз... розгиняється в годину повороту, війна починається в центральних областях і частково на півдні. Це підтверджує Аль-Бумазар, в книзі про квіти, в голові про Марса. Плюс. Часточка третя про положення найвищого пророка, його кардиналів, про стан священного пана нашого, папа Лева Першого, божественним провідінем найвищого понтифіка. Ти вирішив розповісти щасливе басіді зі мною Багато чого проситіше твоє положення. Якби мене не отримувало сумнівець, то року твого щасливого народження. Хоча і день і час народження мені відоме. Однак, повертаючись до питання про його щасливу коронацію, я говорю, що його слід з року буде почуватися досить добре, майже до кінця липня. Там доля буде більш лінива до кінця вересня, коли будуть. Виявлено зради за проданство, ворожисть проти його святісті, в котрих він стане безумовним переможцем з волі Лева, який падає в момент коронації і виборів в обох фігурах руху, як слідує із східного гороскопу при більш сильному і сприятливому сонцю, я полишаю все інше достойне відхилення від теми інший окремий час, коли я наважаюся розповісти, по волі до Бога, більше і корисніше із початкової принародженні фігури. Але часи для освітності більш нещастливі, на слід звернути увагу і бути обережним. Наскільки це можливо вивести з фігури коронації її руху від 27 червня до 19 вересня, теж кінець листопада з початком грудня. Вищі пролати будуть перебувати в посередньому положенні до середини травня. Завіться до кінця серпня краще, але підозріли і ненадійні на дні – 14 березня, 3 травня, 12 та 24 червня. Більше викликає підозри з волі нещасливого володаря. Дев'ятого дому кінець – березня і день 28 травня. У другій половині року їх становище також буде посереднім і є Дуже велике підозри, що в цьому році деякі з вищих прилатів будуть нещасливі. І, можливо, навіть умрут в меншій мірі будуть здол здол здолені важкими хворобами в того, що Володимиро Дому в Домі смерті зазнає перешкод і нещасливий. На додачі до того, що в, в... в... інтроетелі у трезах знак спалени в 9-му домі смерті, нещастовий, навіть незважаючи на присутність в ньому Сатурна. І в цілому друге затемнення місяця в домі церкви підозріло для всіх управляючих справами церкви, як буде пояснено дещо пізніше. Нижні пролати внаслідок кутового положення володаря третього дому в обох фігурах. По більшій буде Диспануватися краще, і крім того, з достойствами і пошеною. Можливо, що Сатурн, проходячи ще повороту з хвостом, в дім сигніфікації принесе смерть декотрим і зробить схилями тіла людей до хронічних хвороб. І часи більш підозріли. Кінець липня, весь серпні, до 12 вересня, в другій половині року, їх положення. Стане кращим внаслідок перебування володаря кутового, східного і добразичного в Третьому домі. Але з іншого боку, кращі щасливі дні, які повинні виповнитися. Бажання. Це 23 березня, 5 квітня, 9, 10 травня, 23 червня, 2 липня, 26 жовтня, 21-31 грудня. А нещасливі дні – 3 травня, 24 червня, кінець липня, до 22 вересня. Шлюз. Часічка четверта – про положення імператора, царств і уславлених міст. Найнездоленішому римському імператору Фредерику, згідно з диспозицією його головного сигніфікатора, від початку року до 20 травня буде не дуже таланити бо справи його це не зовсім бажано. Також від вересня до 11 жовтня дні будуть ненадійні. І, згідно іспанців панців, в частині тетральогі час повороту Меркурія визначає нещастя аж до смерті або сильної тілесної хвороби для самого великого царя християн. Про положення Речі Посполітої. Славна держава Речпосполіта Нещастя в першій половині року буде диспануватись недобре при нещасливому розміщенні неба з обох сторін, Якщо головний сигніфікатор Венера затримується в Домі смерті, бо є підозра на Великий мор. Також на цього року знак держави в опозиції до Сатурну. Атом, по-засумніви, буде Зазна... зазнавати збентеження від підозрілих хронічних хвороб. Від того і Селезі, і всі частини не буде в безпеці від Мору. Про статут Богемії. Слава держава Богемія, з причин диспозиції держави Квадраті Марсі та Татурна не буде позбавлена в годину повороту від потрясінь зрад, поділу на частини і внутрішніх свад Немає Сумнівив, що її також буде шматувати мор про статус орсага Слава Мад'ярська держава! В цьому році буде достатньо щаслива за причини падіння і знаків четвертий дім в промені. Удачі за бок старін також у другій половині року, знаходячись як достаменно встановлено, в десятому домі він принес державі найвеличніше славу і пошану і щастя в справах. Про положення Італії. Італія найзнаменітіша, котра підпорядкована леву і сонцю в першій половині року по причині знаку затримав за три муваного з чотирьох сторін променями фігур несприятливих з усіх боків, потрапивши в дім ворогів. Але бідається без суперечок, він сварок, передаючи з рук в руки, зрад і втягування в різноманітні змови. І по сумнівами деяких місцях держави, і насамперед у підладних тільцю, леву Скорпіону, водолій і часткової дії, з'являться якісь зворушення, чутки, якісь зради із вбивствами людей. Втечі і вигнанням в розумінні море також достатньо підозрілі ознаки в багатьох місцях, якщо не буде необхідно для міст опіки. У другій половині року доля буде кращою, тому що отримані точні і достоменні дані, що ознаки з сигніфікатором менш нещасливі у фігурі в обох сторін. Про статус Франції. Про французька держава майже цілий рік буде добре диспанована. Вона буде дуже щаслива в друзях і у згоді з перлатами і першими особами церкви. І має особливої підозри відносно війни, як свідчать сигніфікатори. І знаки розміщені добре, хіба що виникне загроза по поводу затяжних хвороб. внаслідок нас не що Сатурн – сигніфікатор держави. Наносить втрат променем із опозиції, однак в будь-яких справах буде толонити. Про положення світлішого короля Фердинанда. Світліший король Фердинанд в цьому році до сьогодні червня буде диспонований посередньо з волі Венери, котра перейшла в повороті Еллі Кокоден. Однак нехай бережеться у зв'язку з травневими днями якоїсь невідповідності або небезпеки для тіла. Глава в 12-му дополоні Леопольда в книзі про напруження і розтягування. Стрибок Юпітера знаменує зло і противників. Теж саме знаменує і місяць в час наступного повороту для 7 червня. Розбігаючись в дім ворогів з Марсом, котрий в більшості випадків стає володарем на початку сходження. Однак немає сумніву, що він виходить переможцем, як того, що Меркурій і Місяць – володарі наступного року. А вонера – їх дивізор. Вони найсильніші на своїх місцях, а з волі Сонця – Володаря повороту в акциденті фігури, що виникає в хорошому домі, від нас на хворов чи інших нещасть. При майбутньому повороті в день 7 червня, о 13-й годині, нехай зверне увагу на останні дні жовтні і перші дні листопада, а також лютого. Про герцога Калабрії. Видатний герцог Калабрії В нас не того, що Меркурій власник року, а пітер. Дивізор, котрий відділяє хороших від поганих, і вони знаходяться в хороших місцях, фігури, буде розташовувати в цьому році добре, і звеличиться, і шановний буде дуже в цьому році, стане відомий завдяки знаку на початку підйому о 10 годині, наскільки це можливо внаслідок несприятливості володаря при народженні, в асценденті в останні дні липня серпня, також кінця листопада, нехай буде буду уважним, бо там йому загрожує небезпека, або якась хвороба, або ушкодження тіла, або якась інша небезпека. Про статут Іспанії. Про славне королівство іспанське, дісло куватиметься подібно угорському, бо підлягає тим же сигніфікаторам. Про статус міста Риму. Рим – перше місто у світі, столиця світа, родена столиця, його власник буде дисплануватись середньо, однак є дуже велика підозра відносно якихось майбутніх, майбутніх зрад і запроданства, з причини яких може бути небезпека і вбивства, і вигнання речі, щедрим буде на таємних ворогів з волі знака міста в момент повороту, який падає в дім ворогів. При властителі в знаку 8-го дому, який переход в Коспід, таким чином виникає опасність, що з причини цього не виникли в цьому році якісь потрясення, розбрат, судові тяжби, суперечка, бо не повторилися старі... Біди, бо в Інтро-Ітелії змішується нещасливо з обох сторін з фігурою ворожих променів. У другій половині року знак у домі слабкості з одного боку, а в домі ворогів з другого боку. І несприятливий сигніфікатор сонця в домі смерті збільшує перші признаки. Звідси з'являється великі підозри і на чому і на пороки, і на підозрілих хвороби. Все це можна применшити і послабити при хорошому управлінні містом. І виконання обов'язків посадовим особами і при старанній охороні. Про положення венеціанців. Приславне володіння венеціанців силою фігури повороту року. Де панується найвище? І на саму перед першої половини року, з причин місяця, сигніфікатора року, котрий в своєї, екзальтація, розгоняючись, приєднується до голови і схоже зі своїми якостями на Юпітера. І в нас так знак міста в домі довіри. Очевидно, що це з волі сигніфікатора, який падає в домі. Довіри, і в нас так інших багатьох окремих причин, які співпадають в годину повороту року і міста. Це преславне положення повинно бути дружнім і таким, що сприяє особам церковним, і повинно слідувати не інакше, як вказівкам святої церкви. Таким чином це положення найліпше для міста, як слідує з фігури повороту, добре значення якої зменшиться на короткий час поворотом, який відбудеться дня 17 березня, коли Аль Кокоден з хвостом поверне назад, як свідчать точні дані. Мало того, внаслідок місяця, який розбігається в опозиції пробання до Сатурна, виникне, позасумніву, чума, і до того ж підозріли хвороби. Про статут найчудовішого пана Роберта Сан-Северіні. Найчудовіший пан Роберта, в цьому році нехай зверне увагу, щоб він в цьому році не потрапив у небезпеку у відношенні свого тіла. Або з приводу осенів, нехай буде стурбований, котрим несприятливий Марс загрожує бідою в п'ятій годині свого повороту. А великі незгоди очікуються від середини липня, у вересні і в кінці листопаду. Хоча з початком року до середини липня до його світлості доля буде прихильна про статус Флоренції. Велетне міста Флоренці в цьому році насамперед до 25 липня буде диспонуватися найліпше з причини сигніфікатора прихильного і сильного в обох фігурах. І з причини знака міста в час повороту, який відбудеться 1 квітня о 5 годині з падінням в Царський дім таким чином його положення в справи буде щасливим для міста і республіки, послідує приріс, слава і честь. І немає сумніву, що в більшості випадків кінець буде щасливим. Від 25 липня, однак, до кінця вересня удача його зменшиться, коли з'явиться підозра на якісь нещастя або до яких зрад і розбрату між громадянами, або втрата частину вояків, або внаслідок пожеж. Про статус Болонії. Преславне місто Болонія. Альма-матір наук. Нехай буде обережно в цьому році, щоб не почалися втрати серед війська і війни, оскільки Марс несе нещастя знаку міста водину повороту своєю присутністю. Звідси треба берегтися, щоб між громадянами не виникла якась швара, бо виявлена буде якась зрада, яка може нанести шкодені статусу міста. До того ж рік буде підозрілим з причини фальшива монетників і тих, хто підробляє інструменти. Венера відійшла назад годину повороту року. В Домі смерті, також під час повороту знака. Міста, який відбудеться 13-й день березня, декому з пануючих правителів загрожує смерть і погана хвороба до того ж. Однак неси так сильно бере бетися смерті багатьох, як це було в минулому році, громадяни міста нехай звернуть увагу на короткі. Подорожі, оскільки дорогою будуть небезпечні. І нехай бережуться полону, втечі, в'язниці з причини несприятливого володаря дому, коротких переходів в домі ворогів. Про статут Мілану. Положення славне місто Мілана з волі знаку близнюків, який, згідно думки деяких вчених, є знака міста. О 10-й годині повороту, як свідчить дані Бріволодарі, який спалив самого себе від початку року, майже до 20 березня, буде коливатися в омоках, роздумах, плітках, однак великої біди не буде. У другій половині року найкращим і щасливим буде його положення завдяки знаку і сприятливому сигніфікатору. Бо прийнявши в ролі сигніфікаторів рака і місяця. Він, як вважає багато хто, диспанується подібна Ланеції. Про статус Феррарі. Феррарія, згідно деяким вченим, підпорядкована Казирогу. Переживає менше біди, ніж якби вона підлягала Скорпіону, як вважають другі, оскільки, по вона буде схвильована сильнішими воєнними наступами. І внаслідок обставин втратить багато чого із свого статусу по причини двоякого зла несприятливо для знака Скорпіона, а особливо нехай стережеться Феррарі кінця липня, серпня, вересня і останні половини листопаду. Тому що часи ті будуть дуже небезпечні, бо Феррарі, яка підлягає Козирогу, опромінюється Марсом із триплі цитату. Тоді з'являється добра надія, що вона буде проти ворогів воювати з відвагою і втішиться кращою удачею. І також овіє неславою правитель Геркулес, в цьому році достатньо щаслива вестиме свої справи, крім днів квітня і травня, в які йому загрожують нещастя або хвороби тіла. Також липня, серпень, весь вересень будуть несприятливими в так нещастя дивізора. Однак другий рік який настане в день 25 жовтня, буде більш щасливим, в якому буде багато таланити його світлості. Вонаслідок з'єднання Айко Кодена і дивізора щасливих за бок сторін в 9-му домі. Про статус Форлівія, Форлівій, який підпорядкований Казирогу внаслідок відступу Сигніфікатора назад, від початку року до кінця липня буде диспануватися посереднє. І володари міста налаштовані на багато мандрівок, в яких будуть затримки і перешкоди до кінця року. З цього часу і до кінця року будуть диспануватися краще, окрім кінця листопада, наскільки це можливо. З волі сигніфікатора сонця, якого вийшло в Терези о 9 годині, Положення міста буде щасливим, і з, діячими, з діячами церкви воно матиме злагоду і дружбу. прибутку і високий статус громадян прийдуть до відправителів і достойників церкви. Існує велика підозра, щоб хто-небудь з громадян створив видимості дружби з церковними діячами внаслідок присутності, сигніфікатору в знакі знак, омани і облуди. Про статус імоли, імола підлягає Овну і Марсу, з волі сигніфікатора в годину повороту року буде добре диспануватись і достатньо щасливо до кінця липня. З цього часу до кінця вересня нехай стережеться імола якогось збройної втрати і небезпеки Богу вогню і можливо, зараження чумою виявиться там, якщо не буде належної обережності. Про положення достойного слави графа Ісронім, Іроніма. Достославний граф Іронів форлів'я та Імола володар в першій половині року. Диспонуватись буде достатньо добре, зволі Юпітера, Володаря Роху, В годину повороту, який втікає в десятий дім, завдяки чому він буде щасливий в Пошані і посадок і буду тримувати матеріальний зиск, частково від королів і правителів, частково звідти, звідки не чекав. Близькі подорожі, внаслідок перебування Марса в третьому домі, будуть небезпечні і підозріли, і тому їх слід уникати, або робити з добрячою охороною. Значить, що Марс в третьому домі клопоти і страждання з приводу смерті, або хвороби когось із кровних родичів, або близьких, або друга, або друга, друга Венери. Дивізора, розгоняючись у 12-му 12 домі, загрожує таємними ворогами насамперед у другій половині року, і в дні серпня, і вересня. Проположення Генуї, падує та інших. Генуї, падує Арімін, Пергам, Бриксія, Пісторій, нехай стережуться наступу він, і нападу ворогів, або якихось і нових незгод у майбутньому, бо їх знак нещасливо оточений, променями зла з обох сторін. Мутіна, Віцентія, Вітербій Розташу... розташуватися будуть в цьому. Році, подібне молі, фавенці, картоні, це Руза, подібна форвелію, Перузія, Верона, Трієнзії. Парма, дисплануватись будуть подібна Болонії. Равена, Мантуя, Кремона. Дисплануватись будуть подібна Риму. Шлис. Часточка п'ята, про і битви. Нову майбутню війну принесе Марс, володар року. Розганяючись в превенціональні фігури в сьому домі нечасть. І в інтро-еталі, проходячи в 10-й, до того ж є прохід від сполучення Сатурна з Марсом, зроблений в раку, повернути вниз до тіла Марса в обох фігурах, силою котрих на початку року і біля середини березня з'являться якісь чутки відносно війн і битв і може трапитись, що при їх злеті для просування почнеться загибель воювачих зі смертю людей і вбивствами. Таким чином почнеться нова війна в Італії, або поблизу, згід, згідно думки Аль Бумазара в книзі про кровообіг років світу, і Гвіда в п'ятому трактаті леві 34-й королем або якимсь високосановець таких достоинств принцев, принцем або паном, не дуже відомим шляхетністю роду. Як вважають шановні старі люди, і на думку незнатних і низького стану, ця війна не буде особливо сильною і довгою по причині Марса в його занепаді і не обіцяє завершитися внаслідок Марса прямого до того ж. Нову війну принесе сполучення Сатурна з Марсом в наступному листопаді в 14 градусі Скорпіона. Місця ж підозріли відносно він, Патріасінь і біг. в цьому році – це місця, які підлягають тільцю, Скорпіону, Леву і Водолію, такі як Балонія, Сієна, Перуджа, Парма. Містя поблизу Бар'єв і у напрямку Малої Азії, такі як Русь, Подолі, Валахія, Макшані і містя Кремона, Мантуя, Дамешк, також Каталонія і міста, такі як Падуя, Валенсія, Феррарія, Арімін, Генуя, Паргам. Мутіна, Бріксія, Пісторії, ширше Персія, Швеція, Норвегія і місця річок, і вот. А ці місця більш підозріли відносно воєн. Вони, або більш частина їх, будуть надзвичайно нудитися з причини війн і будуть заворушені потреснями, бійками, зрадами і тайними противниками. А часи для них більш підозріли середина березня, початок травня, кінець червня, кінець листопаду. В останні дні липня, серед серпні і першої половині вересня, якщо трапиться щось в війнах і битвах, то воно буде жахливе і дуже небезпечне з багатьма вбитими і померлими, тому що Бог відвертається, а дні місяців, більш небезпечні у відношенні військового руху і вбивства людей – це 14 березня, 15 квітня, ще ширше – 3, 10 травня, 2 3 червня, 15 липня та 2 3 серпня. Про признаки першого затемнення місяця. Перше повне затемнення місяця відбудеться 2 2 квітня о 3 годині ночі. Його сигніфікатором буде Марс, за участю фортуни з обох боків. Це затемнення принесе війну і розбрат серед людей. В нас, як перебування Марса в знаку людей, в час затемнення. Звідси Птоломей, говорить друзі, друзі другій книзі Тетра Біблоса, в главі першій, що коли Марс буде Сигніфікатором затемнення, затемнення в знаку людей, то серед людей виникнуть судові тяжби, битви і чисельні війни, палон і рабство. І настигне людей на смерть і слабкість від терціарної пропасниці, і будуть плювати кров'ю, і смерть стрімка з великою небезпекою. І так трапиться, як це характерне місяць у юному віці. І перейдуть люди із закону свого в інші, чужої країни. І будуть пожежі, і одні будуть вбивати інших. Будуть завали і засади на дорогах. І тому що Марс рухається туди і сюди в мідному ознаку, то тим самим він визначає великий жар, і засуху, гарячі, зіпсовані вітри, і смертельну непогоду, і промені, котрі називаються Кориско. По своєму значенню затемнення буде відповідати природі Сатурна, як, наприклад, довгі сатурнінські хвороби з волю Сатурна, які. Розганяється біля хвоста дракона, і тому, що місце Сатурна в знаку затенення, це водяний знак, то ним визначається небезпека на річках і на морі, і затоплення, і небезпека для мореплавців. І дійсно дуже небезпечним було б це затенення, якби це не заспокоїлась з милості Фортуни в асценденті із кутом властителів перед затемненням. І взагалі уявлення про це затемнення – де буде таким? Перший висновок наслідки затемнення почнуть поступово виявлятися в наступному після затемнення місяці. Другий висновок. Найсильніший вплив затемнення виявиться в кінці червня, в липні і на початку серпня. Третій висновок. Вплив затемнення почне слабшати від середини серпня і поступово втратить силу. Четвертий висновок. Ця, це затемнення стосується пасівів і дерев і юного віку, внаслідок перебування затемнення у Східній області. П'ятий висновок. Це затемнення стосується тварин, що повзають, і рептилій з причини перебування затемнення в знаку Скорпіона. Шостий висновок. Вказане затемнення стосується людей, і насамперед королів і принців, верховних правителів, перших осіб, внаслідок перебування Марса-сигніфікатора у подвійному ознаку. Як говорить Толомей, в цьому висновок, всі люди, при народженні яких піднімався 11-й градус Карпіона, будуть більше подлягати впливу затемнення, Останній висновок – міста, які підлягають Скорпіону, Терезам, Стрільцю і Близнюкам відчувають вплив цього затемнення. Прозначення другого затемнення місяця. місяця відбувається 15 дня жовтня. О 8 годині наступної ночі не буде воно таким зловісним, як перше. І навіть вісна 1484 року – Добра і врожайна, значить, що все народжене землею, що звичайно достигає весною, буде щасливим і примножиться, завдячуючи вонері, володарці знака затемнення і кота перед затемненням при самому знаку землі і весни що встановлюється, оскільки внаслідок місяця, який щозе у Венері і особливо в Домі церкви, то це означає збитки для якоїсь великої церкви, або церковного діяча, або для церкви, або для якоїсь держави, але більш усього для тих, хто підлягає Тільцю та Леву. І більш обмежений висновок, це означає небезпеку для кого першої, Фас Цельця зійшов у час народження. Часочка шоста про результат або кінець війни венеціанців і ферарців. Оскільки у судженні про рік минулий було ясно сказано про нові і про, про війни, які вже йдуть, то саме про їх тривалість і результат чи кінець я сповіщу дещо згідно із Розташуванням сузір. Для ясності, чого буде цей перший висновок, війни венеціанців і ферарців і інших народів почти в 1482 році будуть незначні за затривалістю і навряд чи вони триватимуть весь цей рік. Цей висновок застосовується тому, що Марс і Сонцем двигуну війни отримували рухливі знаки під час сигніфікації, що надзвичайно скоро принесла перемінливу війну, згідно думки Аль Бумазара. Другий висновок. Якщо в попередньому судженні показано, що зірки, мабуть, обіцяють перемогу тим, хто починає війну і тим, хто нападає першим, то тим не менше війна в цього не закінчиться, як здається, тобто буде вести до доповне знищення однієї сторони. Цей висновок застосовується тому, що Марс движитель війни в час сигніфікації був. Швидким в Русі і прямим на путі. з його волі війна не закінчиться остаточно. Бо говорить Гвіду в трактаті 5, в главі 36, подивись на планету, яка знаменує війну. Якщо вона буде прямо від того, що є добре, то не сповіщає про закінчення війни, а буде знаменувати мир і продовження війни. Третій висновок. Для тих, хто починає війну і напав вперше, в минулому році перемога була дуже близька і, можливо, в цьому році дуже сумнівна і важка. Цей висновок поширюється на першу частину, тому що володарі четвертого першого домів були щасливі в 10-й годині Сигніфікатора. Він до того ж приніс перемогу тим, хто почав війну, згідно думки Леопольда, в п'ятому трактаті. Друга частина застосовується тому, що володар сьомого дому означає захоплених, стаючих, стаючи кутовим годину сигніфікатора. підсилюється він від Венери і Меркурія, і пульсації секстилі, і будучи в минулому році падаючим, він, очевидно, сприяє більше в західній частині. Крім того, Марс та те місце, те місце, котре було нещасливим з причини його присутності в минулому, в цьому році своїм потрібним променем, опромінюючи, рекомпенсує своєю прихильністю минулорічну несприятливість. Четвертий висновок. Війни наступного року з зваліканням в нинішньому році, ослабнуть і видихнуться. якщо не будуть вимушені продовжитися, але продовжитися новим розбратом до виникнення нової війни, цей висновок розповсюджується на першу частину, тому що Марс, сигніфікатор він, в цьому році виглядає у фігурі м'якшим і умиротворяється місяцем Меркурієм і Венерою, які мають більш значне у другій половині року, з якої причини війна незаперечно втратить силу і згасне. Друга частина застосовується. Оскільки Марс в цьому році принесе нову війну, підштовхнувши до цього правителя, як сказано вище. З цієї причини вона, можливо, продовжиться, або буде тягнутися, однак буде слабше і менш відомо. П'ятий висновок. Війни венеціанців і фарарців перші половині року можуть бути досить жорстокими і суворими. І з сильними руйнуваннями, вбивством людей, і зрадницьким, і застосуванням великих військових Шрапнель і наступальних атак бойових шерег. Цей висновок використовується тому, що кутовий Марс зачаївся в обох кутових фігурах місця. В момент затемнення займе володіння, і в домі суперечок він і битв години затемнення розженеться. З цієї причини війни достатньо згубні, почне, по сумні, в першій половині року. Шостий висновок. Війна венеціанців і феррарців у другій половині року почне слабшати. Мало того, приблизно в середині серпня втратить силу і прийде до мінімуму по волі Бога. Коли душевна незгода пом'якшиться і почнуться переговори про мир і плани на майбутнє. Цей висновок застосовується тому, що сигніфікація Марса в цьому році через його спалювання і через володарування Венера, Меркурія і Місяця у другій половині року значно послабшає. Сьомий висновок. Війна венеціанців і феррарців. Жорстокості душ не припинить, але будуть пом'якшені пактами і згодою. Засовується цей виставок тому, що Венера по другому Марса з Меркурієм із Секстиля заспокоїли Марса в годину сигніфікації і відвели назад до благочинності. Звідси можливо, що для жінок, песів чи канцеляристів або людей, які по природі підлягають Венері і Меркурію, послідує добрий кінець. Крім того, це доводиться тому, что и Питер самый добродинный серед планет займе володиняя роком четыреста тысяч четыреста восемь четвертым день помягчить войны и душевный розбирь, а также страждання и рік своей влады влаштує мирным и позбавленным вселяких войн. Останний висновок. Війни в і ферарців, а також будь-яких інших народів, які продовжуються в цьому році, навіть початі, початі знову верховодами несподівано, знайманими воєначальниками і вошами принесуть великі збитки. І будуть вони на без відчутних втрат від смерті, палону і вбивства, якщо до того ж в серпні і вересні почнуться або біля кінця листопада. Відкривається висновок тому, що згідно думки Галі, у 8 частині глави 6, Марс є сигніфікатор Алькуїда воїнів і найманців. Він же, якщо широко розповсюджений, буде годину повороту, то буде щасливий. Одначе в дні кінця липня, серпня і вересня він буде нещасливим. Тим не менш, від 23 червня почне втрачати силу внесли входження під промені Сонця. Так продовжиться до 20 жовтня. Таким чином ця нефортунність Марса навряд чи буде без відчутих нещас для підпорядкованих йому. Звідси дуже велика підозра, що у військах і серед народів, які уникають утримування, буде вторгнення чуми з шаленими і небезпечними хворобами. Часочка про родючість і брак речей. Згідно з думкою аль Мозара, в книзі про квіти і гвідо, в, про рух в книзі про рух, про рух років світу, в главі 89 марш, що встановиться в знаки землі і володаря року, означає знищення дерев, спалених спеку і вітри сильні і шкідливі, і спалені плодів, і зволі тільця, Чотириного знаку означає небезпечну небезпеку чотириногим і зубом. Однак перша сигніфікація пом'якшиться з волі місяця, котре з Марсом отримав владу в році, тому що в тому познаку Дажбога не буде таким сильним ушкодження дерев і плодів. І це підтверджує прихильність місця до Юпітера. Превенціонало, згідно з думкою іспанця, в першій частині чотири книжі і галі у восьмій частині, бо ця прихильність до фортуни сильно впливає на рік і схиляє його до особливої радючості. Однак є підозра, що в деяких місцях Італії плоди будуть ушкоджені з причини спеки. Пшениця з початку року до кінця квітня буде в добрій ціні. Після цього підніметься в ціні на ринку будуть буде зростати середньо. Ячмень багатьох місцях буде в незначні, незначній кількості. Однак не рідкий. Вино зросте у відповідній кількості і добре проти звич... звичайного і в хорошій ціні. Буде багато маслин, оріхів – нестача. Баби – цибуля виростуть середньо. Плюс часочка сьома – проположення з і хворобами. Хоча мали причин для пошисти і смерті в час повороту. Тим не менш, в цьому році перше затемнення з місяця створює великі підозри, що в деяких місцях Італії буде чума. Цьому ж спри... сприяє Володар спалений в акценденті повороти, навіть упередження в обох акцендентних фігурах упередження, які нещасливо протистоїть променю Марса. А Місяць навіть в опозиції Сатурну створює підозру на пошість і, даш Бог, відвертає хворобу. Хворобу, до яких більше будуть готові людські тіла, будуть лихоманки при холері і болі в очах, лівих більше, ніж правих, і у жінок більше, ніж у чоловіків. І звідно аль Марс Марс власник року у кільці відзначає смерть жінок і чоловіків. Про статус тих Сигніфікатором кого є Сатурн. Перестарику... Перестаркуваті отці, старезні діди, схильні до самотності, носвідчені но мовчані, я зібрав в небагатьох словах дове. Ті, що встановлюють ціну на хліб, ті, що знають перехід твердого свинцю у фосфор на тіні помарлих, а в цілому, всі люди скромні та бідні, мецеї, меланхоліки і всі, хто народився в липні під знаком Сатурна. Якого б стану тому вони не були в першій половині року, і крім того, до кінця червня пани будуть диспановані будуть терпіти перешкоди, відчуття важкості пригниченість і неспокій природу своїх кревних братів і родичів. І в дорозі, якщо вони вирішать у путь насильства і затримки, і в цілому втрати частини друзів будуть зазнавати. І за Сатурна, нещасливо на Землі, в момент повороту, і завершується до кінця року краще, а крім того, у другої половини року... Роз розмістяться найкращі і в справах їм таланитиме. Про тих, хто підпорядкований Юпітеру, шляхетного роду, такі як величні судді, консул, радники справа, посланики апостольського трону, підлеглі архієпископа і епископи Святої Рунвіри, та всі досвідчені в священих науках. Вчені, ті, хто живе з приємністю, сангвініки, взагалі всі. Сигніфікатором котрих при народженні є Юпітер. В першій половині року недобро будуть диспонуватися. Перешкоди переслідування, неспокій з періоду царів, правителів та великих володарів вони будуть мати і турботу з приводу таємних ворогів, і суперечки. Тяжби, а також незгоди з приводу заповітів та померлих. І в більшості випадків до середини травня з цього часу вони диспонуватимуться трохи краще. У другій половині року також не все буде добре лагодитися, і багато хто буде хворити по причині сигніфікатора, що тягнеться до спеки, і напродовж цілого року їх стан підозріли, тому що багато хто з них помре, про тих, хто підвладні Марсу. Воїни у військах, полководці Він, у царствах наставники царів, помічники князів, тирани. Здобувачі каменів і алхіміки, медики, а особливо хірурги, а також ремісники, що користуються вогнем, м'ясники, жорстокі завсідники доріг, фальсифікатори, любителі судових тяжб, безумні всі ті, чим сигніфікатором при народженні Марс в першій половині року, Аж до середини липня добре будуть диспонуватися і будуть щасливими в своїх справах. І возвеличаться на своїх посадах, а до кінця червня почне слабшати. І так від кінця липня до кінця року більшою частиною нещасливими будуть. І будуть мучитися лихоманками. І багато хто помруть. Загинув у війнах, сварках і велике підозра, що в цьому році завершить останній день деякі знамениті збройносці, або щонайменше, зустрінуться із своєю найбільшою небезпекою. Про тих, хто підлягає сонцю, царі, принці. Воєначальники, а також люди найвищих станів, холерики, червоні звіролови і в залісі, для кого сонце є сигніфікатором при народженні, недобре будуть диспонуватися. Печалі клопота з приводу мертвих, вони будуть мати будуть змінюватися від місяця місця до місяця. І, можливо, деякі будуть мандрувати по чужих краях. І, очевидно, цілий рік для них підозріли. Так що навряд чи пройде для них рік без змін і без смерті. Про тих, що підкоряються Венері. Жінки, дівчата, дівчатка, євнухи, кантори, органісти, реди, флетисти. Обох родів – кобзарі, ударники музичних інструментів, прихильники жінок, гравці і всі, хто веде своє життя сповнено поленого салот чи сигніфі... Сигніфі... Сигніфі... сигніфікаторка Євенера при народженні першу полну року, а більше березень і квітень матимуть нещасливий. ім не буде надмірно таланити віх. Справах звідси деяким шляхетним жінкам або чоловікам вчувається смерть або якась велика небезпека, в наступній половині року, до кінця року, їх справи влаштується найкраще, крім того, жінки матимуть турботу породження з приводу синів і дочок. Про тих, що підкоряються Меркурію, купці проповідники вчителі мистецтв, астрономи, астрологи, оратори, поети, віршотворці, аритметики, геометри, управителі маєтків, юнаки, хлопчики, всі ті хто. Надмірно користуються розумом і в цілому в сіті, чим сигніфікатором при народженні є Меркурій, в першій половині року і більше в першій чвертій року вони – Диспонуватиметься недобре, будуть хворіти таєнними незрозумілими хворобами і будуть нещасливими по Більшій часті з волі Меркурія спалена в годину повороту з цього часу від червня майже до другої половини року Будуть укладатися краще. Цього часу до кінця року будуть стояти найкраще і в справах, які будуть вести, будуть везучими. Про стан вагітних жінок в першій половині року вагітні жінки будуть диспануватися посередньо у бік нещастя більше будуть схилятися, і в природах їхніх вони будуть відчувати страх. У другій половині року найкраще розміститься і до кінця року. Більшість народить здорових дочок, добрим чином. Легко заплідняться завдяки властителю дома п'ятого, багатого і добре диспонованого в жіночому знаку. Нечисленими жінкам так само з причини знаку жіночого в п'ятому дому щедрими для жінок розташування неба буде таким, що в більшості зачнуть у другій половині року дівчаток із легкістю їх народять. Про тих, що вирушають у путь Легати, нунці, подорожні, особливо ті, хто породжують подорожують на близькій відстані, до кінця червня будуть диспануватися недобре, бо затримки хвороби затяжні випадуть подорожуючими, так само ті, що подорожують на далекій відстані, або чужинці набагато краще будуть розміщені. У другій половині року будуть більш щасливими ті, хто подорожують на короткій відстані, а ті, хто Вирощити далеку дорогу будуть пригничені важкими хворобами з причини сигніфікаторів і перешкод в домі. Часточка про розміщення місяців і днів всього року. Нагадую, треба звернути увагу на те, що години з'єднання і протистояння нічного завжди названі за днем попереднім, а години з'єднання денного завжди названі за днем. До того слід зазначить, що всі дні змін, або ті, які повітря повинні змінюватися, більше можуть відбуватися в сьому, в сьому кліматі і поза сьомим кліматом. Проте в інших кліматах вони переважно обманюють, і тим частіше, і сильніше, чим більше клімат наближати Наближатись буде до півдня, в нас універсальності диспропорції кліматів до спеки. І насамперед у червні, липні і серпні. Березень, сполучення у суботу, 8 березня о 4 години 37 хвилин. Опозиція у понеділок, 24 березня о 16 годині 38 хвилин. Цей місяць від з'єднання свого аж до протистояння схилятиметься до вітрів. І при протистоянні його дні будуть, очевидно, вологами. І в цьому більше відповідають дні 8, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 26, Квітень, сполучення в понеділок, 7 квітня о... 15 годині 16 хвилин. Опозиція за темненого місяця у вівторок 2 з 2 квітня о 3 годині 54 хвилини. Цей місяць від сполучення до опозиції буде хмарний напроти багатьох днів, а від опозиції своєї буде ясним з тенденцією до сильної спеки і дні альтерації це 1, 7, 14, 15, 19 проти дня. І наступної ночі 2 та 24 травень сполучення у вівторок, 6 травня о 2 годині 46-6 хвилин. Опозицію у 4, 2 травня о 12 годині 46 хвилин. Цей місяць буде схильний до ясної погоди і виключної спеки одначі дні. Для альтерації повітря більш придатне це 2 8 12 14 19 та 28. Червень, сполучення в четвер, 5 червня о 15 годині 24 хвилини. Опозиція в п'ятницю, 19 червня о 20 годині 16 хвилині. Цей місяць буде стабільним від сполучення до опозиції без ніяких або з незначними альтераціями повітря, одначе від опозиції його напротязі багатьох днів існує підозра з приводу великих гроз і вихорів, і дні, які схильні до альтерації повітря 1 15, .15 проти ночі і день наступний 21, 24, 27 та 28. Липень, сполучення в п'ятницю, 4 липня о 5 годині 52 хвилині. Опозиція в суботу, 19 липня о 3 годині 19 хвилині. Цей місяць буде від свого сполучення до опозиції. По спеці рівнозначені червню Від моменту його опозиції сильно збільшиться спека. Так що, мабуть, в повітрі утворяться... Диспропорції. Дні близько до альтерації – це 2-го, 8-го, 15-го, 10 до 26-го. Серпень. Сполучення у неділю 3 серпня о 21 годині 37 хвилині. Опозиція в понеділок 18 серпня о 12 годині 29-го хвилині. Цей Місяць матиме дуже незначні альтерації, які закінчуються надзвичайно сильною спекою внаслідок сполучення Марса і Сонця. Дні більше схильні до альтерації 9 та 18. Вересень – сполучення у вівторок, 2 вересня, о 14 годині 8 хвилинах. А позиція у вівторок, 16 вересня, о 20 годині 58 хвилині. Цей місяць хиляється до вітерного стану, до своєї позиції, потім стане м'якше. Перші дні альтерації 3, 6, 9, 15, 18 та 30. Жовтень. Сполучення в середу, 1 жовтня о 7 годині, 8 хвилині. Опозиція за темнен... затемненого місяцю в середу 15 жовтня о 9 годині. 36 хвилині, сполучення в середу 31 жовтня о 21 годині 49 хвилині. Цей місяць буде хмарним, багато днів буде, будуть дощовими і непостійними. І дні більш схильної до альтерації, 2, 3, 9, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 31. Листопад. Опозиція у п'ятницю, 14 листопада, о 22 годині, 40 хвилин, Хвили... 40 хвилин. Сполучення у суботу, 29 листопада, о 13 годині, 16 хвилин. Цей місяць дуже сильно схиляється до вітрів і нестабільності повітря. Одні більше схильні до альтерації 5, 8, 11, проти ночі і наступного дня, 15, 19, 26, 27 та 30 Грудень. Опозиція у неділю, 14 грудня, о 15 годині, 22 хвилині. Сполочення у понеділок, 29 грудня, о 1 годині, 1 хвилині. Цей місяць в більшій частині буде схилатися до безхмарної погоди і морозу. І більше від моменту опозиції. Одні близько до альтерації будуть 4, 10, 18, 23, 25, 29 в Римі в рік Божий 1483 у п'ятницю 7 лютого у 12 рік правління лева першого вищого понтифіка. Schuss.